¡A paz cierta! ¡Aurrera! ¡A paz cierta! ¡Aurrera! ¡Pasar y luna! ¡A paz cierta! ¡Pasar y luna! ¡A paz cierta! ¡Baj! ¡Mata formar y que es! ¡Mata formar y Serri lura, Se de sabur. De ilteno, A Serri Lurra, defenda desa bu! Biltan obestea? A Serri Lurra, defenda desa bu! Biltan au, A Paisi Arta, erri Arénaga! A Paisi Arta, erri Arénaga! A Serri Lurra, defenda desa bu! Paiziartzako mera, era soren aurka, a paiziartzako mera, a paiziartzako mera, proiektu kolektiboaren defendtsaan. Bi urte pasagirara a paiziartzako proiektoa martxan jarri zenetik hiru helburu zehatzeekin. E, Lenen goa, bertan ereikin nahi duten plataforma intermodalari aurre eginez, gantxurizketako nekazalurrak erabili eta bertatik elikagaiak lortzea. Bigarrena, hogar solde mailan, nekazaritza ekologikoan oinarritutako konsumosare bat sortzea. Nondagoeneko, irurogoi tamabos familik jaten duten bertatik e, gaur egun. Irugarrena, etxebizitza bezala, erabilpenik ez zuen baserri erdiari bizitza eman eta gaur egungo etxebizitza bizitza arazo larriari ilten bidea bilatu nahi gion jendeak aukera bat izatea. Lurra eta baserria uztartuz. Badira boztila bete, ondoko bi bizilagunen mehatxu eta akoso etengabea pairatzen ari garela, boraka dogazen erazoak. Naiz eta bizilagun hauek ez, ez eduki inungo loturarik gu erabiltzen ari garen bazerri, erdi eta lurrekin Beraien jarrera, holdar korra, mehatxuan, eh, bueno, mehatxuan eh, jartzen ari da Bueno, hitz e, egiten saiatuaren lesoko udala eta horu aldundiaren ateak e, jo hondoren ez daude prest, erasoak eta mehatxuak editzeko eta urtengo goguzta ere arriskuan dago Azken gertaila larriak otzailearen hogeita lauean gertatu ziren non baratza lantzen, duten, lantzen duen kide bati erioz mehatxuak egin eta fisikoki erasotua izan zen apaitzi hartzan bertan Erazo honen aurrean, gure elkartasuna eta proiektu honekiko atxikimendua erakustiaz gain, Lesoko plazan, bildu intzen garenok bizilagun hauei, beraien estrategia, erasokor eta akosatzailea gelditzeko ezigitzen diegu. Interes partikularrak ezin dutelako zapustu, interes kolektibo eta errikoi bat. Aregeiago, jarrera, mafioso eta aldarkorrak erabiliz. Erazorik ez dugu, Utziko erantzunik gabe. Eta dago kionei, eraso hauek, eten daitezen, dago ardurak hartzeko eskatzen diegu. Bueno, hori da, segona prestatua. Okay. Bueno, e, Negoen azte artean nizan duzen e, batzar bat, asamlada bat, bat bueno, pixka bat, baita ere pues, e, babesa emateko, paisi hartzeari eta hola. E, eta, bueno, igual, niz nizan egon ezin dutako, baina e, egontza norbaik epozule du kontatu, eta latorren azte arteareko jarri da beste, beste zita bat, ez? E, eta orduan, igual pixka bat norbaik egon dokumentatu. Artu, ba. Bueno, pues yeah. eh, lehuazte artean Ola, esan bezala bildu ginen Ola, ogei balagun e, Aztezteko egoera Eta, ba, hainbat idei e, e, Plazaratu ziren Aurrera begira egiteko Eta, nolagaite Lantalde batzuk ere Finkatzeko asmoarekin Gelitu ginen, datorren azte artean e, Berriro biltzeko Eta aztertzeko se jarraipena e, emango diogo eh ez? Eta pixka pues eh esate hau bain arte nolabait udale etxeak eta foru aldundiak eskatuta eh ez genuela zer egiten, baina ja da puntu bat eh naskatuera e, gu besoa gurtzaturik egotea eta beraien erasoa pairatzea, ez? Eta e, ortandatza hemendik aurrera dagoen barratsa batzar, hori batzarri iraunkor hori eh egoera hori eh erantzunak e, emateko ta dugu edon hori ba, e, bertan parte hartzeko eta eta bueno bestelas ere adi jarraitzeko datozen eh konbokatoriei, bale? Nun bai. bilera? Eh e, bilera geian, zazpitan. Zazpitan. Bai, hemen Lezoco a Euskaltegui ya, estoy Vale, bueno, vamos a decir que también personal de con cartera, ahora bueno ya... ...estó que cuando hubo algo... ...es un casillo... ...está, es